Hej, och välkomna till Chipsliv, avsnitt 10. Ja, eh, idag ska vi testa jättemycket popcorn. Ja. Eh, vi ska testa färdigpoppade popcorn, mikropoppade popcorn, kastrullpopp. Och så ska vi dessutom testa en massa internationella eh, chips och internationella popcorn. Som bubblare kan man säga då. Ännu äh, var det väldigt länge sedan vi spelade in. Ja. Mm. Så vi glömde en sak nu. Ja, vadå sån, ja. Ja. ja, men visst. Anna, hur mår du? Jag är lite för ja. ja. Så jag låter inte så vanligt. Hur mår du, Ellen? Nej Jag mår jag må helt okej. Ja. Min, min röst låter hyfsat som vanligt. Ja, just det. Eh, har ni längtat efter det här jättelänge? Ja, det har ju faktiskt varit nästan ett halvår sedan. Ja. Vi spelade in senast. Och ja. vi har ju pratat om popcornsvisual popcornspecial sen typ januari. Mm. Det är faktiskt helt sant. Och nu är det ja, mitten på november. Nu när vi öppnade första påsen så fick jag en så där det hugg till lite grann för att det luktade så gott. Ja. Ehm, så det ska bli väldigt spännande tycker jag. Mm. Vi ehm, kommer börja med färdigpoppade påspopcorn. Ja! Ehm... De två giganterna i Sverige. OLV och Estrella. OLV har ju precis lanserat en hel... Vad heter det? Serie. Serie. Linien, mm. utan det en... Kollektion. Kollektion. Ja. <laughs> Färdig poppade popcorn. Det mm. eh, var några smaksatta som vi kommer att komma till sen. Men det här är de ekologiska med havssalt vi har nu. Och sen Just så har vi Estrellas klassiska indian popcorn original. Mm. Mm. Då vet man ju vad det är. Frågan ja, det är det där man aldrig köper för att man vet att det har smakat popp. Ja. ja. Anna har fått egna skålar från är lite förkyld Ska ja. <laughs> vi inte ha misstag fingrar popcornslyckade fingrar Bara för att ge en visuell mm. bild Av hur det ser ut ja. Här Vi har också lite med att Anna har fått jättesmå skålar Medan vi har superstora skålar Trots att det bara ligger fyra popcorn Per skål Ja det är verkligen jättekonstigt ja. Men de kommer att ha mer popcorn i sig när vi har smakat de första varven Ja. Just det. <här> ja. ja ähm, men alltså det här Nu har vi alltså två popcorn var. Stannar de att dem samtidigt? Ja. ja, ja. Men kommer det räcka? Vi får se. Ska vi uh. Ja, vi börjar, var börjar vi med någonstans? Strälla Estrella har ja, ju funnits länge. Jag tänker på Svensson liksom. Som mm. Bra baseline. Liksom. Mm. Mm. Mm. Visst. <laughs> ja jag mm. är ganska mjuka Lite för mjuka faktiskt De är mjuka och så tappar de smaken på en gång Jag smakar inte på grund av De smakar jag faktiskt verkligen papp mm, Men så smakar de där De där liksom skalen Som sitter runt kärnorna Jag tror inte den skalen smakar någonting nej Väldigt lite i alla fall det kan vi gå vidare direkt Ja vi är det mm. Och det är ju Just det, och ekologiskt. Det var inte supergott men det var godare. Ja, det är bättre. Mm. Men jag skulle inte köpa en sån här påse. Nej. Jag kommer ju äta upp påsen, inga problem med det här, Men skulle mm. ju inte köpa den igen. Nej. Nej. Kanske skulle det vara bra att göra såna här, goda, såna här godis med, tänker jag. Ja, kanske det. Alltså innan eh, alltså, man blandar med blandar med choklad. Ja, ah, då man inte behöver känna på popcornsmaken alls. Ja, ah, precis. Men hörni jag glömt, hade glömt bort det här. Det var jättelänge sen jag åt äh, popcorn, färdigpoppade popcorn. Ehm, liksom som var på påse. Det är ju sekt. Ja, ah, det är det. Ja, det är inte. man hunne van vid det här varma som man får både vilka stulld popcorn och mikropopcorn tänker ja, jag. Ja, och på bio. Ja, ah, precis. Jag är att de går kanske. Ja, det, ja, det, det hade varit fusk men, ja, eh, Vi kan ju experimentera med det ah, Det kan vi, mm, vi kan, göra Vi kan också grilla dem lite kanske okay, men, men vinnaren av de här två var alltså OLV oh, Men det var, det var ju något inte någonstans att ha Nej köp inte de här. Okej, framför oss på bordet står nu tre olika sorts skålar eller sex olika skålar mm. som Anna är förkyld och inte får vara i samma skålar som mig och elen. Du heller inte ta ur påsarna. Mm. Det är mm. ganska mm. lukt skönt. Jag kan det mm. bara... Ja visst, lutar det tillbaka lite. det. Så jag och Elin har två, tre jättestora skålar och Anna har tre pittesmå. <laughs> ehm, fint. Mm. Var vill ni börja någonstans? Vi har... Vi har smaksatta. Ja, smaksatta popcorn. Estrellas cheddar. Indian popcorn. Cheddar. Indian popcorn. Vad fan är det? <laughs> ja, bra <laughs> fråga. Alltså, <laughs> oh. majs kommer ju från USA. Mm. Från Amerika. Mm. Så, ja. Just det. ur popcorn. Ja. In indigenous popcorn. Ja. Äkta äkta vara. Äkta äkta vara. Mm prata jättemycket om det här för om för man vill appropriering <laughs> Ja, precis. Det var, jag liksom så här, vänta, ska vi ringa till etnografiska? grafiska. <laughs> <laughs> ehm. och sen har vi OLV och det är saltkriminanien. Mm. Och OLV igen, cream cheese. de har också väldigt nya av de här, OLV:s mm. satsning Det, inte, det här kommer inte bara bara några månader Varför har de gjort oh. så? Jag vet inte. Alltså popcorn känns som en generell trend ja. i snacks. inom det. snacks. Jag var i London för några veckor sedan och då var det också så här popcorn i hyllorna. Mm. Tyvärr, så jag hade till och med börjat med porskorn. Just, det. Ja, just det. Jag tänker också bara de här smaksatta popcorn att man kan köpa sådana dyra burkar. Jag har exempelvis mm. liksom börjat sälja på bio nu. Ja, Både det. stora och små burkar som liksom, man kanske köpa mm. med sig i. Färgglada popcorn. Ja, men precis. Mm. Så det är allt från banan till lakis och hallon mm. och vanilj och Är inte så att det? popcorn är lite... Lite äh, lättare också än chips. Just det. Så lite, häl sånkigt. lite hälsosamt. Ja. Fast det är mycket koldioxidrater förstås. Nej ja, just det. Problematiskt. Men äh, får jag bara fråga en sak. Mm. Är det någonstans som det säljs söta och salta. Att man har blandat. Nej jag tror inte. Nej. Kan inte. man be om det på biografen i Sverige? Inte Nej. i Sverige. Nej. Jag tycker det är gott annars. Mm. Det tycker jag också. Mm. Vilka skolor ska vi börja med? Ja. Ja, det har funnits länge, uh -huh. men jag kommer ihåg att de gjorde också ett upphåll med just färdepoppen. vi gjorde dem det? Esso. Jag tror att det var en ny länsning bara för några år sedan. Mm. I den mån som jag någonsin köper färdepoppen och popcorn så är det enbart äh, Indian popcorn med källarsmak som jag har köpt. Uh -huh. Men nu har jag köpt fler förstås. Mm. Men äh, om jag ska äta för egen skull. Så uh -huh. För de köper lite då och då och tycker är med så uh -huh. Men äh, det uh -huh. kanske skulle uh -huh. vara idé uh -huh. att ta dem sist. Ja, ah, det också stark smak. De mm. luktade också ganska gott, mm. måste jag säga. Men cream cheese då? Mm. Kanske en bra början. Mm. Eller tänker du att du ska ta ostost ost på slutet? Nej, cream Nej. cheese. Cream cheese, Okej. Okay. Mm. att det var gott. Mm. Mm. Nu gör jag lite halvgrimagen. Alltså spontant så känns det bara som en liten såg Men jag skulle kunna komma in i det här om man tar en näve, tror jag. jag skulle kunna, kunna det skulle inte kunna Det tror jag också. Men det är näven som gäller, för att här tog smaken slut på en ja. gång. Mm. Och det är ju någonting som är problematiskt när de är så här sega, alltså. Ja, jag, jag tror att det här kommer bli ett, ett problem under kvällen. Att jag kommer vilja rata alla som är det. Mm. Men smakmässigt tycker jag de har lyckats med creamcheese-smaken. Det här kändes verkligen som att man har popkorna och doppar dem i lite... Mm ett Tvärskost. Mm. Och det har jag faktiskt gjort det mm. gott. Liksom. Mm. Mm. Mm. <laughs> det drar ju åt smörsmaken också, tycker jag, lite grann. Det gör mm. ju cream cheese lite, mm. Eller allt när ost kommer på olika snack tycker jag det drar åt smörsmaken. Det okay. mm. ja. Är det sour cream and onion dags? Yep. Hur står sig den klassiska chipsmaken på popcorn? Vi vet ju sen tidigare att OLB inte kan, sa Camilla Nej, nej. smakar lite som sådana riskakor. Ja, det gör jag... man faktiskt. Sämre. sämre. Ja, sämre. Jag tänkte precis på väg att säga, fast sämre. Mm. Mm. Ja, mm. nej. Du köper varit. heller riskakor. Ja, verkligen. Det knastrar otroligt lite ikväll. Ja, det är. Kul för er som lyssnar. Mm. <laughs> ehm. Tråkigt för våra smakläkare. Ja, men på något sätt mm. Mm. Däremot så fastnar det väldigt mycket i mina tänder Det gör jag. det, mm. liksom... hoppkorn har ju den tändensen mm. Det är liksom fin för chips ja, men... <laughs> men det här är liksom lite värre För det kommer in och liksom sätter sig mm, i Mellan tandköttet okay. och tänderna just det. Ja, Och sen att liksom är de här hela bitarna Det är liksom inte finfördelat Utan mm. det är någonting som sitter ihop mm. Mm. Mm. Men det brukar ändå bli värre Med mikropap och popcorn Är det så? Ja, det tycker jag Mm. just för att de är så mjuka de här kärlek det är inte så mycket motstånd ja, ja. jag skulle gå på den sista gör det, är de godaste eller inte Nej. det var jättemjukt mm. så här illa brukar det inte vara cream cheese var mycket godare jag ska bara säga nu vi är inne i november, det är ganska hög luftfuktighet vad <laughs> har <laughs> ja, det med sakerna att göra? Det är, sånt, det, sånt, det, sånt. Sånt. Ja, det är nästan som på Västkusten i mm. Stockholm. Det är nu borde äta borde mm. utan att få ont i käkarna i en vecka efteråt. Jag måste säga att de smakade ganska lite de här källorna. Ja, men det här är också också ja. man sitter med nu. Mm. Nej, jag måste säga att de smakar ganska illa. Så. Jag jag fedga, <laughs> <laughs> fad Fabb... Fabb... Äh, jag tyckte det smakar lite här Jag vet inte ostnälla kanten på slutet. Som man inte äter. Men man kan tänka sig en smaka. Mm. Ja, det var ju målande. Eh, det skulle man kunna tänka sig. Eh, jag tyckte de smakade så pass lite så att jag kan inte riktigt... Mm. Är, de mm. är, det? Mm. är det här sämst? Hur det här? Nej, det tyckte jag sarkom i den. <laughs> det var så lite smak. Mm. Ja, men vi, vi får ju köra när och kommer helt enkelt. Vi har kommit till mikropopkornen. Uh, spännande sektion Estrella versus OLVs originalsmak uh, Det köper jag aldrig själv Jag vill alltid ha smörsmak mm. uh. ah, det här är nog vad jag skulle köpa Jag har ingen mikrovågsugn. Nej mm. Mm. Men om du får gå hem till någon som har en mikrovågsogon Smörsmak är lätt mm. uh. Jag sa när vi stod i köket här Att uh, jag nog generellt sett Tycker ganska illa om smörsmak mm. uh, Det gäller nog Inte bara popcorn utan allt så det kan ju bli lite problematiskt. Men, de är färska. Mm. Ja. vi kanske bara ska köra direkt så de får inte varma. Mm. Ja, vi kör så. På början. Ja. Srella? Ja, vi tar det srella. Mm. Mer krisp, lite bättre smak än fortfarande för mer Ja, verkligen. Vad du gör, smakar ju ingen smör alls. Det är inte nej, smör, nej, nej. är original. Och sen har vi oliverågen. Ja. <laughs> men där var, där var jag. Men det fanns sig lite mer salt eller så här... Ja. Är det något trick man ska göra med påsen? Skaka lite grann. men det, är... det brukar inte behöva så mycket heller. Man ska inte hälla ner in extra salt. Nej nej. Det, det ska vara. Ehm. Jo, Eller ska, om man vill, man vill, om, man man man vill dö en tidig död mm. så kan man alltid tillsätta lite extra salt. Men jag kan eh, jag tillsätter alltid extra salt på viktkopparna. Ja. Ja, är ja. Jag gör det är ju det är aldrig så lite på dem. Oh, okay. Men lite behöver man ju ta det. Jo, då också. Så. Ska vi ta Ja, ah, spännande, men eh, kul med eh, de är inte lika sega Det är inte mm. men man den förväntar sig mer. Ja. Verkligen. Och Ja. Ingen smak med bättre konsistens. Jättebra konsistens. Jag tänkte inte på att tala om godare För att konsistensen är så bra. Ja, jag också. Men... Mm, men jag känner ingen smak. Nej, utan... det kan ju vara. Men det var. Jag ska... <laughs> så här. En, <laughs> jag inte en gnutta mer salt här. Mm. Ja, men kläder som inte gör det. Är alltid mer salt på mycket bakgrund. Helt annan smakupplevelse. Mm. <laughs> Okej <Okay>, då. <laughs> Okej, vi fortsätter med mikropopcorn eh, och nu har vi Estrellas nej, det har vi inte alls vi hoppade på Estrellas smörsmak men det har vi inte, vi har OLVs smörsmak mm. Vi men. hittar inte Estrellas smörsmak Nej, det har ja. inte den? Ja, den Finns den? Ja, det finns, det är den jag brukar köpa Men ni har ändå varit i två affärer nu Fyra Fyra, Fem Fem. Affärer mm. och där fanns det inga smör nej. Estrella nej. Är det för att de är extremt populära? Kanske. Ja, eller då har vi inte för utbudet utbud. Eller? Nej, jag vet att för det är inte noga jag letade på den första för det var inte det som jag hade liksom. Jag trodde inte det skulle bli ett problem. Mm. Så, ja. ja, men sweetpop i alla fall har vi också från Estrella. Anna kanske kan berätta lite mer om det. Men det, det är litauiska Estrella som har sweet Pop Alltså söta popcorn, så där som man äter utanför Sverige. Yes. Ja, vi mm. pratade ju om alltså nyss här. Om på bio i England till exempel. Mm. Mm. Och korea kanske. Mm. Ja. Mm. Men ska vi börja med smörpopcorn va? Ja, det känns jag närmast. Det. Så oerhört smörsmak. Mm. Gott. Så mycket ord där. <laughs> ja. Det smakar inte smör, det smakar bara popcorn. Men det är något som smakar... Det är lite konstigt. Jag kan inte beskriva vad det är. Det smakar gott. <laughs> mm. Nej, det nej, ska jag inte. Nej, nej, men... Vi är alla olika. Vi är alla olika. Mm. Um, det var inte rätt äckligt, men... Det, jag tycker det, det, det är inte så där krispigt. Jag vill att det ska vara lite krispigare. Det är Det är krispigt. Ha. Ska vi gå vidare? Mm. Ja. Sweet pop. Jag peppar på det här. krispigt men inte så gott. Jo. Jag, jag skulle säga: det här är bäst. Tänk med lite salt på. Ja. Ah. Ah, För det först. är ju det bästa när man går på bi och köper söta popcorn och så ligger lite salta popcorn i där. Ah. Mm. Den när mm. den näven är ju alltid bra. Ah. Och det här, det här känns ju som riktigt socker. De har ju faktiskt klippat ihop de här ah. popcornen. Och vi märkte med öppna påsen var att så här, värmen var ju en helt annat. Men du är extremt varm på sig. Mm. Mm. Det har verkligen lite också för att det var lite brunt, men liksom inte så att det var bränt utan, ja, ja, Varför har vi inte de här i Sverige? Bra fråga. Ja, det var en jättebra fråga. vi skriver eller jag på sociala medier. Yes. Mm. Lätt. Frågar jag? Ja, eh, där hörde man kanske lite grann av brandvarnaren hemma hos mig. Eh, så kan det gå när man eh, kastrullpoppar det luktar även väldigt speciellt i vår hemma just nu vi sitter här med världens största popcornproducent enligt Anna oh, ja. det är så de marknadsvarar sig i alla fall det är de men de finns inte i Sverige Act 2 Akt Akt Akt mm. och du har köpt dem här i Indien precis ehm. ja det är Butter Extreme Butter Okej. Okay. Extreme, Extreme butter, butter och Butter Pepper butter pepper. Butter pepper. Och eh, Det är två personer här som ser väldigt Spända och glada <laughs> ut Och en person eh, En person ville lämna köket medan vi poppade De här i kastrullen. Mm. Ja det luktar ganska vidigt <laughs> Och sa så, och så också, jag håller på att dö Det var jag <laughs> eh, Men vi kör väl igång ja. var, var, var, vill, var vill vi börja jag tycker Extreme Butter ja, känns det som ja. rätt. Anna har en tång här som hon måste jobba lite grann med. Så. Jag tar en gul laste jag kan hitta. Aha, fan. Okej. Okay. Okay. Men det är ingen smak. Nej. <laughs> det är jättegul. Det, de, det, det, det här var en av de bästa hittills. <laughs> <laughs> <laughs> Eller hur? Alltså, kastrullpapart är ju godast, mm. tycker jag. Men... Alltså, vilka frasiga popcorn. Ja, men det blir ju kastrullpapart. Och de, man kan säga de här också... De kommer i sin egen... Liksom... Påse, en blandning. Ja, mm. man behöver ingen olja eller någonting. Det är lite typ, som en, så här... Den såg ut lite som en sån här... Tackokryddpåse, typ. Just det. Eller mm. sån här, ja, så här... Små plastpåsar som är, innehåller en färdig blandning av mm. slag. Och de här butterpeppers så såg ut som ärtshoppa. Uh, mm. mm. Men det var inte ärtshoppa, det var fett. Nej <laughs> ja, just det. Uh, ha, ska vi testa dem då också? Butterpepper. Pepper. Butter, Gott. Ganska dålig smak också, men godast hittills. Bra men nu tror jag att det är för att du inte känner så mycket smak smakar, ja, det är smakar så mycket. Anna är sjuk mm. att det, är, det, är sådär, det är lite i för sig bara som att man ska visa poppa och hemma och ha på väldigt mycket finmalen svartpeppar ja. eller vitpeppar den här första skålen Extreme Butter, den funkade rätt bra för mig men det här funkar inte alls okay. känner du mer smörsmak i Butter pepper, i Extreme Butter? Yep. då har de lite misslyckats ja tycka. verkligen och Ja, nu känner jag inte jag smak så väl som jag borde, men jag tyckte nog att OLVs smörpop smakade mer än Actus uh, Extreme Butter. Just det. Jag får nog jämföra igen tror jag, att jag kan avgöra det. Mm. Mm. Mm. Vi fortsätter med två smaker till av Actus indiska kastrullpop. Ja, uh, kastrullpop. Mm. Vi har Tandoori Takka och uh, uh, tomato Chili. Tomato Chili. Mm. det blev väldigt mycket i den ena skålen och väldigt lite i den andra Ja, trots att allting verkar Klart. Ja. lite obalans här ja. um, och eh, tomat och chili var till skillnad från de andra smakerna så var den faktiskt då fick vi poppa popkorna separat och hälla på smaken att de andra har varit smaken inblandad i mm. just det i, um, ska vi börja med du andorotekar direkt ja så. ska vi nog göra varmt var du här Jag det tyckte jag var gott. Alltså, det är extremt bra popcorn. Mm. Men så så här, det smakar inte så mycket, men nu börjar det brinna lite i halsen. Ja, det är faktiskt. så känsligt för sånt. Jag men... tycker det känns bra. Ja. Det här är, när man är förkyld då är det här som du har Det enda var väl att jag tänkte lite grann på kyckling nu. Okej. Det är för att du nu kanske fick knippa dig mer. Så. Ja, precis. Jag tänkte absolut. lite på blomkål. Ja, ja, mm. rimligt. Och alla de här är vegetariska. Ja. De har den lilla symbolen på påsen. Ja, mm. bra. Nej, men såklart. Men... Ähm... Fan, som, som sagt fantastiska popcorn mm. alltså konsistens mm. de mm. är kanske ju... ja, otroligt pop ja. det är en helt annan grej kör vi tomatokili direkt mm. Mm. blir vi smutsiga med händerna också när jag men det känns inte jag trodde att det här skulle kännas extremt obehagligt men nu när har puller känns det inte riktigt lika obehagligt tycker jag Varför skulle man vilja äta det här? Mm, ketchup på chips. Eller på popcorn. Okay. Ja, alltså. Sväljer svälj soldomen? Nej. Ändå på är jag inte brände lite till. Jag höll sen efteråt. Man skulle kunna ha, ha det till maten. Nej. Till vilken mat då? <laughs> Ris. <laughs> ja. då har jag fått? Vadå för mat? <laughs> Nej, men jag tänker mig... Men typ lite idli med så här typ, som och chile popcorn på sidan. Så. Lite krisp, halvt mjuka. Jag, jag är inte... Jag är inte beredd på att såga dem här helt. Nej. Men du får ta hem dem i en liten påse. Och testa. <laughs> Ja. uppdatera sen sedan gärna om vi mat och åt den till, <laughs> Okej, okay, vilken var bäst? Tandoori eller Tandoori, jag. Tandoori. Tandoori. Tandoori. Mm. Och jag tycker nog att tandoori har varit bäst hittills. Oj, faktiskt. Mm. Jag ser nog Extreme Butter fortfarande. Extreme Butter? Nej, vänta. Åh, oh, nu blev det ont. OLV Smörsmak. OLV Smörsmak, det är det. Jag ja. ser det Extreme Butter, för oh, den smakar ju så pass lite smör. Just det. Men hade Krispen från mm. Castropup. Precis. Men jag har också blivit de här söta, de var också jättegoda. Ja, det var de. Det var gott mycket Det gott igår. Ja, vi får återk Jaha, då har vi kommit till sista rundan med popcorn för ikväll. Eh, nu är vi tillbaka på påse. Och eh, det ser ganska spännande ut. Vi har, eh, vad sa du, litauiska? Mm. Litauiska popcorn med chokladsmak. Med choklad på Med choklad på är det ju. De är ju mm. chokladfärgade mm. <laughs> <laughs> Vissa mer än andra. Vissa mer än andra, helt klart. Um, TV Snacks. For all family, stod mm. det på baksidan. Um, och så Tarrells Porsche Corn. Summer Strawberries and Cream. Mm. De är lite rosa. Mm. Ska vi börja där? Ja, de här, om man har råkat köpa, det finns sådana på burk. som mm. godis på burk, man kan köpa. Där har jag köpt strawberries and cream en gång. Det var hälften vita och hälften rosa, mm. så att man fått cream, och ett på eller här verkar det vara blandat. Mm. Strawberries and cream som smak, liksom. mm. Som sour cream and onion. Just det. Blandat. Mm. Jag tänker också att vi börjar på strawberries. Mm. Okej. Okay. relativt bra krisp för att vara på. Ja, det, det får man ändå säga. Ja, det är faktiskt sant. Men Turels säger ju lite av ett, alltså ja. i Sverige i alla fall, så det är det lite av ett lyxmärke. Liksom, ja. Vad kostar den? I London. <clears throat> <Ja. clears throat> vad kostar den där? Um, ett pund kanske. Ja, okay. Jag ligger på punden på. Ja, men säg 12-13 spänn. <clears throat> <lite>. Men Turels är ju billigare där än vad det är i Sverige också. Exakt. Såklart. Mm. Uh, ja, nej men det var ju okej. Okay. Ja, det smakar ju inte lite. så mycket grädde i alla fall. Mm. Mm. Nej, det smakar mer jordgubb. Mm. Man hade ju hellre haft det här typ som en glas. Ja, men ja. faktiskt. Eller så här. en kaka, alltså nånting ja. sånt. Alltså ja. hellre där hade jag haft något här smaken. Man ja, kanske kan hälla lite så här som strössel på en vaniljklass. Mm. Ja, inte. det hade kanske det gått. Det var lite nästan sämre variant av Magnum. Den här Magnum jordgubbsklass i vit choklad. Nu mm står den och -hmm. delar, ta Magnum. Mm. <laughs> okay. Nej, det går inte att göra det, det ja. Okej, okay, men kan vi ta chokladpopcorna Ja Yes Det smakar för mycket socker men Det kaffe <laughs> Men det var ändå okej okay, krisp Och så här, de här är, jag har ju faktiskt Hettat mycket ut för Fyra månader sedan. <laughs> okej, okay, bra jobbat tv-snacks. Uh, <laughs> helt okej. Okay. Mm. Men jag är lite nyfiken på vad händer när vi häller på salt. Ja. Mm. Det ska bli ett. Jag undrar vad händer när vi, händer när vi grillar dem? Grilla dem? Ska vi grilla dem? dem? Jag har en sån grillpanna. Det <laughs> mm. allt. Uh, okej, okay, tack liten ja, lite av en besvikelse men ja. okej okay. mm. ja. ja men det är ju billig choklad liksom. Ja precis. Hade det varit typ Royce choklad popcorn hade varit en helt annan upplevelse mm. tänker jag mig. Kommer ja. Marabou att lansera choklad popcorn. Snarare Marabou choklad med popcorn. Vi ja. har ju faktiskt en, en chokladkaka Fatser med med salted popcorn. Just det. det som chokladsås. på oss. Ja. Så, mm. yes. Som vi bara kommer att äta lite. Men nu också. går vi vidare till chipsen. Nu kör vi bubblar här. Nu är det bubblar? Yes. Det är bubbeldags och vi börjar raskt med Lace Stacks från Kina. Vi har smakerna gurka, grönt te respektive lime framför oss. Jag är jättebra mm. förr så jag är otroligt spänd på att se <laughs> kan Jag säga då att jag och Lars sitter på rad i soffan. Anna sitter mitt emot oss. De ja. kommer också få rekommendationerna serverat. Ja. som på en. Teater. ja jag ska inte säga för mycket om de här men nej. Ja. det där betyder att det tycker jag är jätteekligt tro inte och så vill jag inte Alltså, någonting börjar ja. vi med gurka jag gillar ju alla jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men på chips? Mm. Mm. Men vi har ju ätit väldigt goda gurkchips för Alltså ryska gurkchips var gott. Ja men det var ju saltgurka Nej, mm. de ryska hade ingen salt på sig. Mm. Men de hade vinäger Nej, vi hade på vinäger Vi hade på <laughs> vi dopp... Var det så här att den de enda som gurkchips gurk som var goda var du? Nej, jag tyckte nog inte om dem. Förrän vi tog fram lite ättigsbit. Och... <laughs> ja, <just det. laughs> ja, Ja. men ska vi ta gurka Vi, vi hugger in yes. gurka Jag det, av mitt liv. Alltså, det är en liksom sån här kanderad oh, herregud. Mm. Och Lejstack, som dessutom, det matet. Men, ja, men, alltså, men hur ska jag få bort det här? Det är alltså jättesockiga. Ett äckligt någonsin, det var det inte. Har du ätit kvarl? Nej. Men, jag har aldrig ätit kvarl. Det <laughs> tror jag heller, men jag tror att är äckligare. jag ta lime efter det här faktiskt. Mm. Mm. Rensa paletten. Ja, Det var så det, det Pringles chips som smakade väldigt starkt gurka. Ja. Och jättemycket socker. Ja. Det, var som att det var så här, liksom, Men det är som att Pringles chipset bara är gjort av socker. Ja, så är det. Jag sitter mm. men det här är ju strax, starkt hand, Pringles. handrörelser det för att liksom. Mm, visa. Jag som att gilar i några av mina tänder. Men jag tror att De presentiva som <laughs> mm. Mm. Eh, men vi kör... vi nej, tar langskan vi tar Det var bättre. Ja. Det här var som att det en kaka. Mm. Ja, men precis. Och vi var så rädda. <laughs> Och vi har ju ätit chips med citrus bak förr. Ja. Men det var ju mycket bättre. Eller? Ja, nej men det här blev nästan som att äta liksom, en så här, vet du det... shortbread kaka liksom. En ja. mm. mördegskaka med lönnsmak typ. Men jag tänker lite mm. ja, jag tänker, jag tänker på också lite de här som man som heter lyckokakor. Ja, ah, men just det. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, men det var. Men det är ju okay. ett litet uns som i det här också. Ja, det är det. Ja, men de är ändå väldigt kajtyp okay, ja. Jämförs med när mardu med bis idé Nu ska jag säga en sak? Nej, jag var sparar det. Vi kan vi inte ta en te först. Jo, vi tar en te. Mm. Är det eller? Det var jätteäckligt. Du hade din chips väldigt försiktigt, Lars. Och Lars råkade se min reaktion när jag stoppade in hela chipset och började därför nibbla lite på kanten av sitt. Mm. Ja, jag tänker inte äta mer. Spontana reaktioner på de här. Det var otroligt äckligt. Bättre eller sämre gurka. Åh, oh, gud, huggit som Men, Men det smakar som att någonting har blivit Dåligt liksom. Alltså, jag är ändå väldigt van vid den här typen av gröntesmak. Mm. Det är som en säga green tea latte smaken liksom. Alltså, ja när det är ju matcha liksom. Matcha, Men... det, det är inte grön te utan det är matcha smaken. Jag tyckte de kurkar var värde. Ja det tycker jag verkligen att det var. Men mm. det smakar ju inte direkt som eh, grön te glas Nej Men... alltså det som att, hade varit lite, lite gräddigt där här också. Mm. Då hade det kanske varit gott att mm. man efter smak, så Där, det, men alltså jag var ju väldigt peppa på de här när jag först när mm, mm, smaka mm. men för mig så är det för mycket pulvermos av de här. Ja. Mm. Mm. Just det. är det som nej men det är det som är eftersmaken. Mm. Det är pulvermos. och inte mm. som så här färdig pulvermos heller nästan utan som om man skulle <laughs> äta pulver med sked. Ja, snarare det är det i sådana fall. Eh, jo, apropå fräscht. Något av det äckligaste jag vet det är vatten med gurka i. Va? Ja, det är ju vidligt. Nej, men det är gott just... Nej, det fixar inte jag, okay. jag tycker det, det, det, det, det är så överväldigande Märkligt mm. eh, I min mun okay. um, Men däremot Vatten med lite lime, inga problem mm. okay, Men jag, jag gillar faktiskt vatten med gudken Det kan jag göra hemma den också eh, Men det sagt Så tyckte jag fortfarande som var vidre. Ja. Mm. ja, det var ingen som trodde något annat Nej –Nej. –Ja, tack Anna. Mm. Vi fortsätter med lite fler lejstaks. Här har vi kinesiska lejstaks Finger Licking Braised Pork Flavor. –Vad sa du? –Finger Licking Braised Pork Flavor. –Ja. –Yes. Och vi har även mexikanska lejstaks Bacon and Cheddar Potato Skins. –Ja. –Jag tycker vi börjar med... Nu ska inte jag vara med här. –Nej, Nej. det är det... kött på. –Ja. Du tycker att vi börjar med vad då? Jag tycker att vi börjar med de kinesiska. Följer upp liksom, gör, Jag vi klart. Vilken är det nu det? det var de som ser mest tråkigt ut, eller såhär. Ja, som, som ser minst ut som chips. Mm. Ja. Helt okej. Okay. Ja. Men... Jag tycker att det här är gott, på riktigt. Det smakar precis som, som det ska. Eller så alltså som, ja. som smaken lovar. Ja, precis det... som liksom. Ja. Mm. Det. Jag vet inte. Det var ju absolut inte äckligt. Mm. Skulle någon bjuda mig på det här och det fanns tillgängligt en hel kväll, så skulle jag äta den en hel kväll. Mm. Lätt. Ja, men det smakar lite som det här torkade köttet från Singapore eller Hongkong som man. Köper i taxibutiker när man är i Östasien. som man inte har någon som för lite erfarenhet av. Men det... <laughs> vi... men det är chips. Och ja. lättare att ta med sig. Mm. Okej. Okay. Okay. Eh, nu då kör vi i Mexiko. kan mm. och på potatoes kids. Den luktar ju gott. Mm. De här gick ut trots på månaden sedan. Mm. Men jag tycker att de smakar bra ändå. Den här... Alltså, det här är ju... För mig är det här så här... Eh... Alltså, namnet var helt fel. Men den här är ju så pass söt. Så det här är ju liksom så här... Den, den borde ha hetat något annat. så. Här. Kan det vara så att skålen har förväxlats? Nej. Inte. Det tror jag inte. Nej, för de här smakar som chips. Och de förra alltså, texturerna som chips. Och de innan då som... De kinesiska. Men, var är inte de här satta? De är inte lika söta som de, som de kinesiska läs. Ta ett urrölt om så. Ja. Det kan ha blivit någon typ av. ska ja, varför inte? <laughs> så kan det gå. Okej. Okay. Nu är jag på banan och nu hänger jag med på vad du säger, mm. ehm, De kinesiska är bättre. Ja, på riktigt. Alltså jag älskar den här söta fläsk... Mm. Sötfläskmaken? Ehm, ja. ja. Vad roligt. Ehm, det var inget fel på den här heller, men mm. roligare med... Nej, -based pork ja, geniaser kan. Pink Vi har att lace stacks att det är typ lace version av pringles för någon som inte vet det. Det har vi inte gjort det va? Nej, inte den här gången. Vi Nej. har pratat om det tidigare. Mm. Mm. Mm. Och då kan vi också nämna då att de här mexikanska lace stacks var ju så Pringles fast mer potatis. Mm. Medan de kinesiska lace stacks var mer som mat. Uh, mer som uh... <laughs> socker. Kaka, <laughs> ja. kaka. Ja, så alltså det känns inte som potatis. Liksom. Nej, verkligen inte. Skulle ju inte godkänt det här som chips. Ähm. Livsmedelsverket hade sagt nej. Mm. Tror jag. Ja. Bra. Okej, då har vi två till från smaker från Taiwan. Eller den första från Taiwan kanske. Ja. Den första från Taiwan. Ja. Första från Taiwan. Första från Taiwan har vi nu. Och det är... Vi tror att det kan vara typ potatis för det ser ut så. Men det skulle också kunna vara... Eh, Taiwans version av Lace Stacks. Det är ju Lace Chips. Det är Lace Chips i alla fall. Mm. Eh, vi har originalsmak och sen har vi Seaweed Sushi som är den andra smaken. Mm. mm. Så, mycket spännande. Mycket spännande. Vi får börja med originalen nästan tror jag. Ja. Mm. Betydligt bättre konsistens än på kinesiska Lace Stacks. Ja. Ah. Oh, jag måste säga, ja Jag tycker verkligen att det här var alldeles utmärkt. Det var ett litet sött pringel kan man säga. Ja, men det var inte, det var inte genomsött. Nej. Och det var inte lika mosigt som pringel Nej, det var krispigt. Och krispigt och samtidigt poröst. Mm. Mm. Det var gott. Spännande. Ska vi se om det finns någon fisksmak på sushi? Ja, alltså, mm, det ska ju bli roligt. Ja, men lite sådana här japanska så sjögräser. Mm. Med socker sjögrasätt. på? Mm. Ja. Men jag gillar det. Är det är så dumt faktiskt. Nej, det är gott. Jaha, då um, har vi två länder som ska tävla mot varandra. <laughs> Tävlande då till sinna dematiskt? Ja. ja, men ändå. Vi har thailändska lejs och så har vi taiwanesiska lejs. Eller Formosa-Kina som min mamma <laughs> sa. <laughs> När min sambo åkte dit i höstas. Um, och det är Seaweed. Mm. Och Anna, som är en storkännare, sa: Det ser ut som koreanskt sjögräs. På de, på de um, ja, kanske på så ja, då. ja Och japanskt sjögräs på de andra. Precis. För det är ju väldigt skillnad faktiskt i hur mm. man kryddar sitt sjögräs i de olika mm. länderna. Och hur Men man klipper det. det också. Just det, för på det här såg du som att det var lite, lite så här, rött pulver på. Var det det mm. på? Mm. Och. Um, vi åt ju sjögräs seaweed sushi alldeles nyss från Taiwan också. Mm. Och där tyckte jag att det var mer mer japansk smak på det. Mm. Så det är väl ja, inte nu... så märkligt då om de har två olika seaweed. Nej, just det. det. De taiwanesiska chipsen är finräfflade. Och de thailändska är Ja, så de är mer så håliga, men från den som jag jag fick dem här då av min bror som sa att de kallas för 3D 3D chips. Ja. Så de ser ut som de här, lite som de här waffle i Sverige kan man säga. Lattis. Mm. Lattis. Ja. ja, det, det hette de när vi köpte dem i USA. Precis. Just det, lattis USA, waffle i, i Sverige och mm. 3D då i Thailand. Mm. Mm. Mm. Inte att blanda ihop med 3D chips från USA. Nej. Som har en helt annan form. Just det. Du mm. vad... Mm. Mm. ...former. Börja med Taiwan då, vi slutade där kanske. Ja, Men jag tycker det. Absolut. Alltså, okej, okay, men nästan lite för sött för mm. min smak. Ja, det var ingen större skillnad från seaweed sushi. Nej. Alltså, alltså jag tyckte att det var lite skillnad. Jag bara känner så här, det är som att det är lite slöseri med... med, med ja, men jag vet inte, varför jag chips? Ja. ja men jag vet inte, det Ja, lite så, det smakade lite som om man bara köper torka sjögrät. Ja. Mm. ja. Det var ja. en starkare nästan. Ja, ja, vi kör en thai-läskare. Ja. 3D, yes. Det var jättegott. Helt annan smak. Ja. Alltså, det inte... är väldigt luftigt i mer som typ stjärnor och hjärtan och sånt där. Ja. I Sverige. Ja. Just i det här fallet så måste jag säga att Thailand vann över Formosa-kina. Oj. Mm. Mm. Tittar du, jag inte får att annat tyckte det här de var också lite kryddigare. Men jag tycker de smakar lite fiskigare. Men jag tänker att det är så sjögräser gör. Det är okay. min, det är min mm. okay, för ja. Mot fisk. Jag äter inte fisk, men... Nej. Äh. Mm, okay, mm. Mm. Ja, då har vi den sista omgången, bubblare. Och nu har vi två stycken taiwanesiska eh, pringles. Dels eh, pizza. Och sen har vi också... Det ser jag inte säga fel. Tomato garlic toast flavor. Yes. Och sen har vi också ett par grekiska som jag glömde bort i den grekiska omgången. Mm. Och det är mozzarella festo. Ja. Och det är leis. Grekiska läs vanliga, vanliga chips i påse. Liksom. Men det är i Italien. Italien, det kan mm. man säga ja. det blir nu. Ja. ja, det blir lite pizza, pasta och bruschetta nästan Mm. Äh, mm vänta, då men måste vi börja rätt. En... Ja, ja skit samma. Vi är i Sverige nu. Vi ja. börjar rätt. Vi, vi vad är rätt ordning då om vi ska ta det här? Vi borde ju ta den här bruschetan först Ja, eller? det borde vi faktiskt göra. Och med Taiwan helt enkelt. Ja, ja Taiwan, också fortsätta med Taiwan. Men också att det är liksom en liten uh, förrätt. Ja. Mm. Blö, blö och blä. Nej, så dumt var det faktiskt inte. Jag tycker, jag, <gör> inte helt dåligt. Nej, det här var bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Jag trodde det skulle vara den riktiga ketchup-chocken. Eh, men det var lite mer rostad tomat på något sätt. Mm. Det var lite mer tomatpuré, skulle jag säga. Ja, ja men precis. Mm. <gör> Och lite rostad bröd, ja. liksom. Ja, precis. Så det blev någonting... Det var, det var i alla fall bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Så en dålig tomatsås, skulle jag säga, att smaka den. Jaha. En tomatså som inte har kokat igenom ordentligt. Ja, som krossade tomater direkt i burken med sked. Det tycker jag är Det kan jag inte svara på. Nej. Jag det här var gott så är det är en bra billig snabb <laughs> ha? Det var väl okay. Ja. väl okej. Mm. Något smakar det mer än krossad tomat. Mm. Okay. Ja, jo, det gör det faktiskt lite mm. mer vitt. Men ja. det finns ju sådana krossade tomat. Ja, ja Nu är... ja, går vi på pizzan nu, eller? Ja. Ja. Jag tycker det det finns väl naturligt. För ja. det är också liksom... bröd och. Nej, det är Pringles. Också pränggels. Mm. Bröd med tomat. Taiwan. Helt okej. Okay. Lite oliganosmak, mm. lite ostsmak, lite... En... Det är inte så dumt, men jag vet inte varför jag skulle äta det här. Nej, det är så. Mm. Nej, och det känns som att jag skulle vilja äta fler. Mm. Tror jag. Mm. Ja, vi kör också det, det bästa då. Okej, men lite för mycket mat. Men det smakar ju inte mozzarella och smakar ju inte pesto. Ja. Jo, det är inte lite basilika i det här. Jo, lite basilika. Och lite basilika, sant. Mm. Lite tolkade basilika. Ja. Mm. Okej, okay, nu har vi haft tre såna här Italien-inspirerade smaker. Mm. Men kan vara god. Nu har vi sagt mm. okej. Okay. Alla var okej, okay, men jag, skulle... jag kommer inte ta ett enda till av garlic-tomit-toast nej och jag tror jag, jag tror att jag kommer gå pizza gå på pizza nu. Ah, pizzan nu nu när vi stänger av här så ja. Ja, jag åt till popcorn <laughs> du åt och till popcorn mm. eh, ah, Ja, men eh, kul tack Sara och Olle. skriv istället man fattar inte det vad är du menar mellanlös ska skulle göra det Men jag är lite för glad. Um. Sammanfattningsvis ska vi säga att... Vi är glada att vi egentligen har popcornkvällen. Det är ja. väldigt meningsfull. Även om det inte var några riktiga höjdare. Nej, det var uh. inte. Nu har vi ätit närvar fulla av ganska många... Av man, äh, nästan alla popcorn som vi gick igenom i kvällen. Nej, det har inte... Nej jag har ju gått med min tång och ätit väldigt mycket. Men jag tror de enda popcorn som jag inte åt mer av var den här strawberry, summer strawberry and cream. Hörni, åt det original OLV? <tryck> jag, inte, Nej, jag åt indian. Indian, inga det inte förstås. Indian? original Vad är indian popcornen har... Hur många nävar har du ätit det? <tryck> Nej nej precis Det jag de inte däremot, har jag ätit keddar väldigt många gånger jag åt väldigt mycket keddar tikka masala jag, nej tikka nej ja men precis vi heter de? tandoori tandoori tack. Men de åt jag mycket allt jag åt mycket av dem jag åt mycket av tomat chili men det var lite starkt det började bränna på läpparna jag kan inte bestämma för vad som är godast om det är Estellas indianpapperkeddar eller om det är OLVs cream cheese men, ja, äh, jag vet inte Nej. Jag tror ändå att på smörpopcorn vann liksom. Jag tror nästan också att Olves på vann För min del Även om det inte var så här. Det är inte såhär springa och köp det Nej, men popcorn är ju Förutom att man går på bio så är ju popcorn liksom spring och köp, det är mer såhär Precis, så när man bor vid och försöker ut de liksom. här gula hela tiden. Så ah. det är bara de som är goda egentligen. Men vi hade ju alltså, chokladkakan med popcorn också. Ja, ah, det, det var ju Och det tyckte jag var kvällens punkt Ja, ah, det var det. Det var det faktiskt. Ah. Men alltså, jag har knappt ätit några popcorn alls sen du slutade testa. Nej, mm. men du har ju saltat popcorn. Ja. <laughs> du saltar <laughs> Estrellas sweetpop och tyckte att det var dåligt för att de var kalla. Alltså, de var ju så jävla äckliga. Ja. Ah. De blev ju bara sämre och sämre. Mm. Och då saltar de lite här, vi ska ha choklad-popcorn också. Ja. Men det blev bättre. Det blev bättre. Ja. Även om jag visste, elen de smakar mer kaffe än choklad, men ändå. Men vi har ju också tillsammans tömt Extreme Butter-skål nu. ja. På... Det är sant. Påståendet inte bara jag. Nej, jag, om, om jag får utse en vinnare i kväll så är det Extreme Butter. Men den smakar ju inte... Smör. Jag smör. Mm. Nej. Nej. Mm. Ja, olv oh, vi popcorn för min del då. Mm, äh, får mm. Jag får nog säga samma sak. Mm. Ja, Jag har ätit mer chips i kväll än popcorn, tror jag. Mm. Men det är ingen som äter ätit gulchips. Nej, inte Good Chips. De Om inte annars så mycket ut och gjort det. Men vi inte ser. Nej, alltså det är inte favorit hos mig heller. Mm. Äh, Grön T-chips, så... Nej. Nej. Nu mm. får ta hem dem igen. Äh, nej, det kan jag inte göra. Men ja, jag kan ju passa på att tanka Oma Chankar för alla kinesiska chips Och Henrik för de mexikanska chipsen Glömde vi bort tidigare Så tack så mycket för det uh, mm. Alltid roligt att få verkligen jättesnällt Köpa med sig chips från mm. hela, liksom Slappa med sig dem med halvvägs Det är ja, ja. Jättetrevligt uppskattar vi Även om det inte är gott så <laughs> är Det är ju roligt Det är väldigt sällan ja. gott ja, Men de mexikanska bacon and cheddar Potato skins var faktiskt Och de tar jag också är Ja, men taiwanhanska ta, pizzachipsen och taiwanhanska pizzachipsen gillade jag mycket. Mm. Ja. Och det har suttit och ätit chipsen också. Ja, men de, de är inte speciellt exceptionella, de är bara ätbara. Ja. Eller de är som man många potatis. Precis. Om mm. man jämför med gurkchipsen. <laughs> <laughs> ja. Alltså det är det vidrigaste jag har ätit i hela mitt liv. Oj, nu är det en dagel också. <laughs> Vem av er ska prova dem på sin sambo Eller testa dem på sin respektive Jag ska prova dem på min sambo okay. Ser du fram emot att höra resultatet Ja, det ska bli, det ska bli... Jag ska filma <laughs> Roligt mm. ja ha, nej, men Är vi färdiga för idag? Ja, jag tror vi är det Ja, ja det vi eh, Vi vet inte vad det blir nästa gång eh, Vi får se ja Vi återkommer helt enkelt Ja, vi gör det Tack och hej Leo på dig. Ja, nu är vi soppar chipsliv. Hej då. Hej då. Hej då.